Salmul 241 Al fiilor înviere către Sfânta Cruce Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, din mormântul poftelor, amintirilor, slavei deșarte și a curselor lumești, am viat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine, Domnul, toți demonii și dușmanii de la noi, i-a alungat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine darul iubirii Domnului, înflorind pe cununa de spin, ni s-a dat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine ocrotire de demon și ieșirea din mormântul trupului am aflat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă demonii și moartea s-au înspăimântat când, cumpă în a judecății Domnului, le a arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă lumina Ta, din cursele demonilor și dușmanilor, ne-a dezlegat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă vrednici de faptele, cuvintele și gândurile cele sfinte ne-ai arătat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin roata Ta, arșița patimilor noastre, ai alinat și de gândurile lumești necurățat. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă pe brațele tale Rugăciunea noastră de iubire și slavă la cer ai purtat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim, fiindcă prin tine e mormântul trupului. Am înviat când glasul Domnului în noi l-am aflat.